A PÁPA LOMBÁRDJA Lyonban a bíborosokat még mindig zár alatt tartották. A főpapok azt hitték, sikerült kifárasztaniuk a régenst. Már egy hónap óta foglyok voltak. Forez grófjának 700 fegyverese továbbra is őrséget állt, a templom meg a domonkos rendi barátok kolostora körül. És ha a forma kedvéért a Konklávé marsalja, Szavelli gróf állandóan magánál horta is a kulcsokat, ez mit sem jelentett, hiszen az elfalazott kapukat semmiképp sem nyithatták volna ki. A bíborosok napról napra megsértették a Gergely féle Konklávé törvényt. Ezt annál is könnyebb lelkiismerettel tették, mert kényszert és erőszakot alkalmaztak ellenük. Ezt nem is mulasztották el napról-napra felhánytorgatni, ha a foresz grófjának sisakos feje megjelent a nyílásban amelyen át az élelmet juttatták be, a templomba. És foresz grófja napról-napra elismételte, hogy mindenben a konklávé törvény tiszteletben tartására törekszik. Ez a süketek párbeszéde még sokáig folytatódhatott. A bíborosok nem laktak többé együtt, amint a Konklávé törvény előírja. Bár a Jakobinusok templomának hajója elég tágas volt, száz személy részére az élet a puszta kőre szort szalmán, csak hamar elviselhetetlennek bizonyult. Főképp a nyári hőség miatt ott terjengő, dögletes bűz miatt. Igaz, hogy a mi úrunk istállóban született, de helytartóját azért nem feltétlenül disznóolban kell megválasztani, jegyezte meg az egyik itáliai bíboros. A főpapok előzöllötték a templommal összeépített kolostort. Kiszorították onnan a szerzeteseket, és hármasával jól-rosszul elhelyezkedtek a cellákban, meg a vendéglakosztályok szobáiban, amelyek természetesen bezárultak az utas emberek előtt. A káplánok meg az apródok a refektóriumokat foglalták el. Az élelmiszeradagokat sem csökkentették, ha így lett volna, akkor a konklávé hamarosan a csontvázak gyülekezetévé válik. A bíborosok különféle ényentségeket hozattak maguknak kintről, bár azt állították, hogy az apátnak meg a szerzeteseknek szánják. Roppant leleményesen és kitartóan igyekeztek megsérteni a tanácskozás titkosságát. A konklávé meg a külvilág között naponta jöttek-mentek a levelek, a kenyérbereitve, rejtve, illetve az üres tálak közé csempészve. Így aztán az étkezés ideje, a napi posta órája lett, és a levelek, amelyek állítólag a kereszténység sorsát voltak hivatva eldönteni, igencsak zsírfoltosak lettek. Mindezekről a mulasztásokról Foresz grófja minden esetben értesítette a régenst, aki látszólag örült a híreknek. Minél több hibát és fegyelemsértést követnek el, jegyezte meg pohátyi Fülöp, annál nagyobb a lehetőségünk a kemény intézkedésekre, ha erre elhatározzuk magunkat. A levélváltást pedig hagyják folytatódni, de amikor csak lehet, olvassák el az írásokat, és tartalmukat közöljék velem. Így értesült négy pápa jelöltről, akik már csak nem jelölésük pillanatában elbuktak. Az első Armand Nouvel volt, Font Freud-Hajdani apátja. Ezzel a bíborossal Poáti égrófja forez tudatta, hogy nem tartja a francia királyság barátjának. A másik három jelölt Guillaume de Mandagó, Armand de Pelagru és az idősebb Bérenger Fredol volt. Mind a gaszkonyiak, mind a provenciak kölcsönösen elbuktatták egymást. Az is nyilvánvalóvá lett, hogy a félelmetes Cayetani aljas intrikáival és rágalmainak szertelenségeivel már kezdte elcsüggeszteni az itáliaiak egy részét. Köztük saját rokonát, Stefanesit is. Nem ő javasolta-e tréfálkozó hangon, bár mindenki tudta, hogy az ilyen szavak mit jelentenek az ő szájában, hogy idézzék meg az ördögöt és bízzák rá a pápa kijelölését, ha már Isten a jelek szerint nem hajlandó kinyilvánítani választását. Amelynek hallatán dű és susogó hangján azt felelte. Ez nem az első eset lenne, Francesco uram, hogy a sátán itt ülne körünkben. Ha a kájátányi gyertyát kért, rögtön suttogni kezdtek, hogy viaszt akar olvasztani valamiféle varázsláshoz. A víborosok váratlan elzáratásukig különböző doktrinák, vetélkedések vagy értek ellentétek miatt álltak szemben egymással. De most, hogy egy egész hónapig meghatározott területen kellett együtt élniük, személyes csak nem fizikai okok késztették őket gyűlölködésre. Egyesek elhanyagolták magukat, nem borotválkoztak, nem mosdottak, és minden testi szükségletből fakadó szabadosságot megengedtek maguknak. Egy-egy jelölt már nem pénzösszegek vagy egyéb javak ígérgetésével próbált szavazatokhoz jutni, hanem megosztotta élelmiszeradagját a falánkabbakkal, pedig ez kifejezetten tiltott cselekedet volt. Ilyenkor árulkodó suttogás járt szájról szájra. A bíboros kamarás ismét három tál ételt evett el párt hívei elől. Ha a gyomrok az ilyen pótlások révén ki is elégültek, nem ez volt a helyzet másféle étvágyak esetében. Az önmegtartóztatás, amelynek egyes bíborosok nagyon ritkán vetették alá magukat, már kezdte alaposan megkeseríteni némelyek kedélyét. A provenciák között egy tréfás mondóka járta. Dosnak nincs istene más, csak a telebendő. Kolonnánál akármilyen friss hús kelendő. Ugyanis a két kolonna, a nagybácsi meg az unoka ötse, ezek az atléta termető nagyurak, akikre jobban illett volna a páncél, mint a reverenda, a kolostor folyosóin hajkurázták az apródokat, bőséges feloldozást ígérgetve nekik. Szüntelenül régi sérelmeiket vagdosták egymás fejéhez ha nem avattátok volna szenté szelesztint, ha nem tagadtátok volna meg bonifácot, ha nem vállaltátok volna, hogy otthagyjátok Rómát, ha nem ítéltétek volna el a templomosokat. Egymást vádolták, hogy gyengének bizonyultak az egyház védelmében, hogy telve vannak becsvágyjal, hogy megvásárolhatók. Azok után, amit egy-egy bíboros mondott a másikról, úgy tűnt, hogy egyikük sem érdemelne meg egy falusi plébániát sem. Egyedül dühéz ő eminenciája látszott érzéketlennek a kényelmetlenségek, az intrikák és a rágalmak iránt. Két éven keresztül annyira összekuszálta a dolgokat társai között, hogy most már belesem kellett avatkozni a többi agyafúrt mesterkedéseinek gépezete, magától forgott tovább. Természete folytán és megszokásból mértékletes lévén a soványkost egyáltalán nem zavarta. Cellatársául két normandiai bíborost választott, a provenciak szövetségeseit. Nikolász de Frivöld, szépfülöp egykori gyontatóját, és Mikkel Dubeket. Ezek túl gyengék voltak, hogy pártot alakítsanak, tehát nem szerepeltek a pápa jelöltek listáján. A két bíborostól senki nem tartott, és hogy Dühéz társaságába helyezkedtek el, nem tűnt összeesküvés jellegűnek. Egyébként Dühéz ritkán találkozott két társával. A nap bizonyos órájában a kolostor kerengőjén sétálgatott, Gucsó karjára támaszkodva, aki nem győzte figyelmeztetni az akkastyánt. Ne lépkedjen olyan szaporán, eminenciás uram. Lám alig tudom követni, mert azóta, hogy Márszejben a vízbe zuhantam, merev a lábam. Jól tudja eminenciát, hogy esélyei új mértékben szilárdulnak, amilyen mértékben elgyengültnek vélik, ha hihetek a hallottaknak. Igaz, igaz, igyekezett a bíboros meggörnyezteni a vállát, megrodjantani a térdét és fegyelmezni 72 évét. Fennmaradó idejében olvasott vagy írt, ami számára a legfontosabb volt a világon. Könyvet, gyertyát és papírt mindig tudott szerezni. Ha értejöttek, mert társai gyűlést tartottak a templom kórusán, úgy tett, mintha sajnálkozva hagyná el írópultját. És amikor a többiek szitták vagy állnakul támadták egymást, ő alig hallható hangon suttogta. Imádkozom, testvéreim, imádkozom, hogy Isten sugallatára a legméltóbbra essék a választás. Akik régóta ismerték, azok igen megváltozottnak találták. Szemmel láthatóan sanyargatta a testét, és mindenkinek példát mutatott jóindulatból és irgalmasságból. Amikor e változásra célózgattak előtte, nyugodtan válaszolt, kiábrándult legyintése kísérves suttogását. Közeleg a halál, éppen ideje, hogy felkészüljek. Ételt alig érinte, adagját inkább egyik másik vetétársának vitette oda, és amikor Gucsó a telitálakkal megrakodva megállt a bíboros kamarás előtt, aki, mint a hizlalt ökör, majd kicsattant a kövérségtől, átadta az üzenetet. ez eminenciás uram küldi! Ma reggel úgy látta, hogy tisztelendőséged lesoványodott. A 96 fogoly között Gúcsó egyike volt azoknak, akik a legkönnyebben tudtak érintkezni a külvilággal. Valóban gyorsan sikerült kapcsolatot teremtenie a Lioni-Tolomei Bank fiók emberével. Ezen az úton nem csak Gúcsó levelei jutottak el nagybátyához, hanem dűész titkos levelezése is a régenshez. Ezeket a leveleket a sors megkímélte attól, hogy zsíros tálak között lapuljana. A bíboros Jámbor tanulmányaihoz elengedhetetlenül szükséges könyvekben tették meg az utat. Tény, hogy dühéznek az ifjú lombárdon kívül nem volt bizalmasa, és napról napra jobban tudta hasznosítani gucsofortéjosságát. Kettejük sorsa szorosan összefonódott. Az egyik pápaként akart kivonulni a nyártól füllett kolostorból. A másik a lehető legrövidebb időn belül a legbiztosabb oltalom alatt kívánt távozni, hogy segítségére siessen szívehölgyének. Gucsó most kissé megnyugodott, már itt illetően, amióta a tolomai megírta, hogy úgy a leányra, mint egy igazi nagypácsi. Július utolsó hetének elején Dőéz a hőségtől igen bágyatnak, igen megviseltnek látta társait, akik most már jóvá tehetetlenül acsargottak egymásra. A víboros ekkor elhatározta, hogy eljátsza előttük a gucsóval aprólékosan kidolgozott, előre kitervelt komédiát. Eléggé húztam a lábamat? Eleget bőjtöltem. Eléggé rossz színben vagyok? Kérdezte, alkalom szülte apródjától. És az atyám fiai már eléggé megundorodtak önmaguktól, hogy csömörüket kihasználva döntésre bírjuk őket? Azt hiszem, eminenciás uram, azt hiszem, már eléggé megértek rá. Nos, akkor úgy vélem, ifjú barátom, itt az ideje, hogy megdolgoztassa a nyelvét. A magam részéről lefekszem, és nem kelek fel többé. Gucso elkezdte híreztelni a többi bíboros szolgái között, hogy dűjéz ő eminenciája nagyon megviselt, hogy betegnek tűnik és korát tekintve, félő, félő hogy nem hagyja el élve a konklávét. Másnap dűjéz nem vett részt a mindennapi gyűlésen, ahol a bíborosok suttogva ismételgették, a Gucso terjesztette híreket. A következő nap Orszini bíboros, aki előzőleg heves csatát folytatott a kolonnákkal, találkozott Gucsóval, és megkérdezte, igaz-e, hogy Dühéz ő eminenciája, oly nagyon legyengült. Ó, igen, eminenciás uram, és is kísérte a szívem, felelte guccsó. Tudja-e, hogy szeretett jó uram, még az olvasást is abba hagyta. Ezzel, mintha csak azt mondaná, már rövid útál előtte értebe fejezték. Aztán azzal a naív vakmerőséggel, amelyet alkalomattán oly ügyesen tudott hasznosítani, hozzátette. Eminenciát helyében én bizony tudnám, mit tegyek. Dühészbiboros urat választanám meg, így végre valamennyien itt hagyhatnánk ezt a konklávét. És halála után, ami ismétlem hamarosan bekövetkezik, tetszésük szerint összehívhatnának egy másikat. Ez olyan lehetőség, amelyet egy hét múlva már talán elvesztenek. Guccio még aznap este észrevette, hogy Napoleone Orsini titkos tárgyalást folytat Stefanesivel, Alberti de Pratóval és Guillaume de Longsival, a dühéznek kedvező itáliai bíborosokkal. Másnap ugyanez a csoport, mint egy önmagától verődött össze a kerengőn, de közben megszaporodott aragóniai második Jakab féltestvérével, a spanyol Luca de Friscoval és a gászkonyi párt vezetőjével Arnold de Pérez. A mellettük elsétál a gúcsó hallottam, mint ez utóbbi megkérdezte. És ha nem hal meg, ez kisebb baj, mint még hat hónapig itt vesztegelni, felelte az egyik itáliai, mert ez a sors váránk, ha elszalasztjuk az alkalmat, és nem választunk meg egy haldoklót. Gucsó azonnal írt nagybátyjának, és igyekezett rávenni tonomait, hogy a zsákdűjész terhelő hitelleveleket mind vásárolja meg a bárdi társaságtól. Bátyám minden további nélkül megszerezheti őket féláron, mert az adósról azt hiszik, hogy haldoklik, és a hitelező bolondnak fogja tartani kegyelmedet. Vásároljon akár 80 van livrért százat. Szavamra mondom, ez jó üzlet lesz. Vagy ne legyek többé az unoka ötse. Guccio továbbá azt javasolta a Hogy a lehető legsürgősebben utazzék Lyonba. Július 29-én forezgrófia grófja hivatalosan átadta A bíboros kamarásnak a régens levelét. Hogy e levél felolvasását meghallgassa, Zságtűjéz rászánta magát, hogy elhagyja vackát, De inkább vitték, semmint ment a gyűlésre. Poetjé, grófja. Igen szigorú levelet írt. Részletesen felsorolta benne a gergelyféle konklávé törvény ellen elkövetett minden szabálytalanságot. Emlékeztette a bíborosokat arra az ígéretére, hogy leromboltatja fejük felett a templom tetőzetét. Megródta őket visszájkodásaikért, és azt javasolta, ha nem tudnak megegyezésre jutni, adják a tiarát a legidősebbnek. pedig a legidősebb bíboros Zsák Tűjéz volt. Amikor dühéz ezt hallotta, bágyattan intett és elhalón mormogta. A legméltóbbnak, testvéreim, a legméltóbbnak. Mire mennének egy pásztorral, akinek már annyi ereje sincs, hogy önmagát vezesse, és akinek helye inkább az égben van, ha a mennyei atya hajlandó befogadni, semmint ezen a földön. Visszavitette magát cellájába. Kinyújtózott az ágyán, és a falnak fordult. Két nap múlva, dőjéz, mintha kisé erőre kapott volna, az állandó gyengélkedés még gyanút kelthetne. De amikor a nápolyi király intelme is megérkezett, és alátámasztotta a pohátyégrófjának javaslatát, az aggastján szánalmasan köhécselni kezdett. Ugyancsak rossz bőrben lehet, ha ekkora hőségben is megfázott. Az alkudozások eltökélten folytak tovább, mert még nem hunyt ki minden remény. De foresz grófja erélyesebbnek mutatkozott. Parancsára mindenki szeme kutatták át, a naponként csak egyszer felszolgált ételt. A megtalált leveleket pedig elkobozta, hogy vagy visszadobatta a templomba. Augusztus 5-én Napóleoni Orszininak még a rettenetes Kajetánit is sikerült dühéz mellé állítani, csak úgy, mint a Gászkonyi párt néhány tagját. A provenciak megszimatolták a győzelem illatát. Augusztus 6-án látták, hogy dűész ő eminenciája 18 szavazatra számíthat, vagyis kettővel többre, mint amennyi ahhoz a csodálatos és abszolút többséghez szükséges, amelyet két év és három hónap alatt még senkinek nem sikerült összegyűjtenie. Az utolsó ellenfelek, ekkor úgy látták, hogy a választás nélkülük fog lezajlani, siettek hát elismerni a portói bíboros kardinális, rendkívüli keresztény erényeit és késznek mutatkoztak mellette szavazni. Másnap, 1316. augusztus 7-én elszánták magukat a választásra. Négy szavazatszerőt jelöltek ki. Dühéz is megjelent, Gucsó meg egy másik apród támogatta. Roppant könnyű mormoktagúcsó a figyelő bíborosoknak, akik olyan tisztelettel tértek ki az útból, hogy viselkedésükön már érződött, hogy választottak. Néhány perccel később egy egyhangulag pápává nyilvánították, és huszonhárom társa hangos szóval üdvözölte őt. Ha ez az óhajod, uram, ha ez az óhajod, sóhajtott fel dűjészt, milyen nevet választasz? János, János nevét fogom viselni. 22. János. Gucsó odalépet, hogy talpra segítse, a Vézna aggas aki a világ mindenség legfelsőbb hatalma le. Nem, fiam, nem, hárította el az új pápa. Erőlködni fogok, hogy egyedül mehessek. Isten támogatja lépteimet. Az ostobák ekkor azt hitték, hogy csodát látnak, de a többiek megértették, hogy rászették őket. Úgy gondolták, hogy egy holttestre szavaznak, de választottjuk, lám igen csak könnyed léptekkel járkál közöttük. Friss és élénk akár egy csuka. Ekkor még nem is sejtették, hogy mennyire meg fogja nehezíteni életüket a következő tizennyolc esztendőben. Ez alatt a Bíboros Kamarás már elégette a kandallóban a szavazó cédulákat, amelyeknek fehér füstje jelezte a világnak a pápa megválasztását. A főbejáratot elzáró falazaton most kezdtek koppanni az első csákányütések. De Foresz óvatos ember volt, amikor már elegendő követ szabadítottak ki, ő magasúrántált elsőnek a résem. Igen, fia, igen, én vagyok, tipeget hozzá gyorsan dühéz. A kömüvesek ekkor végleg ledöntötték a falat, kitárták a két kapuszárnyat, és a napfénye negyven nap óta először behatolt a Jakobinusok templomába. A székesegyház előtti téren nagy tömeg várakozott. Léoni polgárok és egyszerű emberek, konzulok, hűbérurak, idegenudvarok megfigyelői tülekettek, és amikor a bíborosok menete kíséretükkel együtt kivonult, mindenki letért át. Az első sorban a forez mellett érdelő olajbarna bőrű, kövér férfiú megragadta az előtte elhaladó pápa ruhájának szegélyét, és ajkához emelte. Spinello bácsi, kiáltotta a pápa nyomában lépkedő guccsó Ah, kegyelmed a nagy bácsi! Nagyon szeretem az unoka öcsét, fiam. Szólította meg Düéz a térden álló kövér embert, és intett, hogy keljen fel. Hűségesen szolgált, és magam mellett akarom tartani. Ölelje meg, ölelje meg. A lombardok főkapitánya felállt, és úcsó átkarolta. Amint írtad, mindent megvettem, hatot adtam tízért. Súgta a tolomai fülébe, mi alatt megáldotta a tömeget. Ez a pápa most jó néhány ezer livr erejéig adósunk. De rég munka volt, fiam. Te aztán valóban vérszerinti unokaöcsém vagy. Mögöttük azonban valaki épp olyan savanyú képet vágott, mint a béborosok. Ez a férfi Bokácsó volt, a Bárdi bankház főügynöke. Ó, hát te oda bent voltál, hitetlen, kiáltotta oda Gucsónak. Ha ezt tudom, soha nem adtam volna el a hitelleveleket. – És Mari? Hol van Mari? – fordult Gucsó, aggódva nagybátyjához. – A te Marid, jól érzi magát, olyan szép, mint amilyen ravasz te vagy, és ha a benne növekvő kis lombárd mindkettőtökre hasonlít, akkor megleli helyét a világban. – De menj gyorsan, fiam, síes! Látod, hogy a Szent Atya szólít.